Allahumma, lika l-hamdu hattā t'r-ba wala ke l-hamdu ida radīt wala ke l-hamdu bā'da r-r-ba fa inna asdak al-hadithi kitabu Allahum wa khaira l-hadi ha'di Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shradh umuri mahadathātuhā wakul mahadathī fin عبدالله المسود <سؤال> رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر إلى قوله تعالى قل تعالى واتن ما ربكم عليكم أن لا تشكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إذا كلا يأكله قرآن سكي آية سوري النام كاري أصحاب رضي الله تعالى كهجد في الدباسية Oporku Allahu Poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neko je preselio, neka proči i neka dobro, pomno, prostudira i vidi oporuke iz Suri ala nam, o kojima ćemo inša Allah htjala nešto progovoriti. I znate, braću moja draga, kad čovjek odlazi iz kući, na dugačak put, u tim posljednim trenucima kad izlazi, postaviće važne stvari u emanet. Oporuči svojoj ženi, svojoj djeci stvari koje su bitne. Neće reći takve nahađe, ženo, zaborav se da ti kaže metla je za vratima ili nemoj zaboraviti pološiti kravi ili tome, slično. Neće reći krupne stvari. U tom kontekstu, kao da Abdullah i Meseud radijallahu te Aranihu želi da ti kaže, halo, pogledaj malo. Obrati pažnju, poslanika se nam odlazi ostavlja svoj ummet. Nikada se više neće sresti sa svojim ummetom na dinjalogu. Ono na čemu je poslanik preselio i što je ostaje u emanec u ummetu, jeste ovih deset vasijeta. Jeste deset oporuka koje se nalaze u ovoj suri Allaha subhanu wa ta'ala. Zato je braćom moja draga veoma bitno da svatimo, da vidimo, da provučimo te povuke i kada bi musliman i muslimanka sa tim oporukama preselili Allaha subhanu wa ta'ala da se ne ogriješe o te vasijete od te zabrane, i ako se radi u naredbama, bilo bi, bratrima, <coughs> rada dovoljno. Pa kaže Allah subhanu wa ta'ala, reci Muhammeda s.a.w. Ta'ala, etluma harrana rabbuku maliku. Kao da poziva Allah subhanahu wa ta'ala Muhammeda s.a.w. da se popne na uzvišenom mjestu. Da se popne na brdo. I da okupi svoj narod, kao pastir što okupi svoje stado. I vi znate da je znao poslanik slobisebnom se popijeti na brdo. U metnim. I pozivati kurejići da sukupe oko njega, Što upućuje na značaj. Na važnost oporuka. Na važnost propisa koji slijedi. Na važnost zabrana koje će Allah subhanu wa ta'la spominuti. Dodite da vam kažem šta vam vaš gospodar zabranjuje. I na prvom mjestu da ne činite širka Allahu subhanu wa ta'la. Znači, nećem govoriti oko pogubnosti širka. Jer mislim da se radi o populaciji koja zna što znajući širk. Koja zna značenje i štete koji proizilazi iz toga. Ali ovom prilikom želim napomenuti jednu bitnu stvar. A to je da ne budeš, brate moje, od oni koji kad proči ili pročita u tekstovima Kur'ana i sunnata Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da Allah naziva nešto širk da pomisliš odmah da se radi o širku koji čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala, vjeliko? Jed, na četiri načina, Kur'an i sunnata Allahov poslanika sallalahu aleyhi ve sallalem, opominju i ukazuju na gdije, i definišu gdije. Jedan od njih, prvi taj metod jeste, da dođu u tekstu Kur'ana i sunnata da Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sa sallam nazivaju, neko djelo širkom kożdego bajja Allahu poslanu sallam akhwa hine khafu ala ummati ashirku alaskar fasuil anhu fa qala rabbiya naji wie sie ze co se bojem za onom ummetu jest te ma alishrk barekallahu poslanu راجعوا ايات الكتاب توتش كل انسيه الله سبحانه وتعالى يقول لا يشركوا نما يمسن شرك كاد الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت على الله ربهما ليناتيته ولئن اتيتنا صالحه لنكونن من الشاكرين كاد الله سبحانه وتعالى بيدم كزوان Na osnovu tefsira Ibn Abbas, radijallahu ta'lanuhuma, ovdje Allah subhanahu wa ta'la ta govori o Adamu, salam, i njegovoj ženi, Hawbi. On je taj koji vas stvari, stvari od jednog čovjeka, od Adamu, I Istvorio od njega, od njegovog rebra, Hawbu, radijallahu ta'lanuhu. I kada je Adam, a.s. imao polni odnos sa so svojom ženo, ženom, kažu Kažemo na osnovu ovog tefsira, I Ibn Abbasa I kada je hava ostala trudna u početku trudnoći Tok je još plod bio lahak Dao Allahe Rabdahuma La inatejtena saliha La nekunem nemi našakri Ako nam daš hajli plod Da se dijete rodi zdravo i živo Što bi naš narod a, Da bude pačno Da nije sakato, da nije krnjavo, da nije čoravo Mi ćemo ti zahvaljivati Jer pogledajte Svaki čovjek Svaki brašni pad. Pogotovo prvo dijete kad treba da dobiju. I ako Allah subhano tala ne da ima odmah u početku, a, prepadnu se, sikiraju se, brinu se, a, ima problem kod njega, problem kod nje. A pogotovo koga Allah iskuša godinama da nema dijete, spreman je braćuma draga da i desno i lijevo, i nema ljekara, i nema hođe i, vratare, i gače, vratara i gatara, a da ne ode i ne zatraži koliko. I čovjek u te godbi, Поматер се радло мушику ви знате наказ Аллаху субханаху таала адима лиселам доје посамик а йовом у контексту кој Аллаху субханаху таала говори за нека за негожен о мечалис Аллаху на чеза фаливати биче заван فلمа атама салиха джаала леху шуркака фима Kaže Allah subhanu wa ta'ala učinu li su širk Allahom? Da nemoguće da bi Adam alaihi salam učinio širk? Nemoguće, nemoguće da je jedan poslanik učini širk Allah subhanu wa ta'ala. Kažu učenjaci koji tretiraju ovaj Kur'anski ajed u kontekstu Adam alaihi salam kažu to je bio širk u imenu. Ne u ibadetu, ne upožavanu Allahu subhanu wa ta'ala. Jer došla je predaja istina, slaba predaja koju navodiše albani, a u sila sura Laifa, da je prošao i bliz pokraj čovjeka, pokraj Adama Leicava i njegove žene. Jer su mu umirala djeca, umirala su mu djeca, pa im uvacio, pola dajte šupu, ubacio ime sumnju. Ako mu im ime Abdul Harif, a vi znate da je od najgražih imena Allahu Subhanu Wa ta Ta'la Abdullah, je li tako? Rovstvo Allahu, kad čovjek pridoda svoje dijete rob, da bude Allah, Abdurrahman, Abdullah ili tome slično. Rekao da Allahu subhanahu wa ta ta'la imena. Ali ne, ovdje je rekao da pridoda rovstvo dijete svoje harifu, nekome drugom ima Allahu, azivu ajal. I to su učinili, jer su mu umidala djeca. I onda je Allah subhanahu wa ta ta'la kao iskušenje poživio to dijete, to diete i na ovakav način, samo što je nadio Adam a.s. dietu Abdul Halif ime Allahu Allah subhanahu wa ta'ala naziva da je počinio širk, Ali se ne podrazumijeva braću moja draga i to je pojent o čemu želimo o čemu govorimo da ne zna či širk u čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala veri toki je ispravno Allah nego ne zna kad pokažeš im ime rahmatullah a.s. da je nadio Kur'anskog arjeta se odnosi na Adama a.s. i na njegovu ženu, a da drugi dio Kur'anskog arjeta se odnosi na njegove potomke, na bilo koga od njegovog ummeta, jer je nemoguće da bi neki od poslanika mogao počiniti širka Allah s.w.t. Drugi način jeste da, za neki grijeh, Allah s.w.t. ili njegov poslanik s.w.t. kažu da je kufr. Ne moj misli, dragi brate, da je odmah to kufr koji čovjeka izvodi iz Allahe s.w.t., jel? Jer kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu qazan islam, da sutviestwa ali kufr kod negovog umaeta. Atta'am fi naseb wa nihaat wa al-majid. Ne napadnes čovjeka za njegovu porijeklo, da mu kažeš da je kopile. Ili da kažeš Koja udara se možda po licu, koja pa odjeću, koja čupava kosu sa sebe. Nemoj da kaže da je to u koji čovjeka izvodi iz vjere. Nego jeste je to od veliki grijeha, ali dragi moji brate, ne. Tijelo koje čovjeka izvodi iz Allahovi subhanu ta'la vjeri. Kada Allah poslali za srlom si babu muslimi fosuku, no kaj talo u kufru. Psovanje muslimana je fosuk, pokvarenjaštvo. A u ubijstvo njegovo, i šta, u kufru. Ali ne, braću mga draga, koji čovjeka izvodik iz veri. Ko obje verneka, naamirno spredo mešlani, jeste najga su nasi kazna. Wa man yaqtu mu'minam utamidan, fa jazahu jahannama, khalidan fiha. Wa gadiballahu alayhi wa ane, wa adlalahu azaban, azimah. Nije za jedan grije, braću draga, nije Allah subhanu wa ta'ala sestavio u lakko stvari, kao za ubijstvo čovjeka verneka. Pijet kazni. Pijet kazni. Kazna mu je djahnem. Ostaće u njemu dugo. Allahova sržba je na njemu. Allah ga je proklio i prepremio njemu žestoku kaznu. Sad to kaže Allahu poslanih sallallahu alihi wa sallam Rih sa minna men hamara silaha alina Nije od nas ko digne oružje na nas. I to je treći metod izražavanja za dotišnji grip. Da Allah poslanih sallallahu alihi wa sallam se odrekne od nekoga. Počinio tog grija. U ovom hadisu Allahu poslanih sallallahu alihi wa sallam odreće se od onoga ko digne oružje muslimana. Kaže Imam Al-Azai na znači, u hadisa bila nije sličan nama. Međutim, Abu Ubaid al-Qasim ibn al-Azai komentarišući mišljeni imama Al-Azai kaže da nije ispravno. nije ispravno, nego treba, vraću moja draga, nositi ove tekstove Kur'ana i Sunnata onako kako su one. I da one upuću na veliki grijeh ali da znamo da počinju od sto grijeha ne izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri imate četvrti način, četvrti metod da dođe negacija imana, kao za bluda za kao za počinjivaca kao što znate One onaj krađe ili pijamice je Allah u poslanicu za zanegira zanegirao čovjeku, vjerniku iman ali to podrazumijeva negacija potpunog imana ne imana u potpunosti jer čovjek bludnik, koji je vjernik koji je vjernik Ja koji tu radio on jeste virnik. Virnik, sodno sono imanu, pokvarnjak i knjog imana, shodno somme, fisku i shodno somme pokvaranjaštu. I druga oporuka, kad Allah subhanahu wa ta'ala obilvari din ihsanana. I rodite njima dobročinit. Plačemo dragi spomenuci, spomenuci samo jedan hadis Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam. Koga bileži Abu Davud su u svom sunenu, ibn Majah, takođe Abu Sejda, والسعيد يا رضي الله تعالى كي كاجة بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلم فقال يا رسول الله هل دقي من بر يبوية شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم كاجة ويأصحاب رضي الله تعالى هو يدني بيريك اسم السيدوي صلى الله عليه وسلم إي دوشة ويأشابك اسم من بني سلم Pa je upitao Allahu Poslanić ima li nešto? Da je ostalo što mogu raditi od dobrih dijela za svoje roditelje. Mogu li činiti dobročinjstvo svojim roditeljima nakon ovoj svrti? Pa je rekao Allahu Poslanić ima. Ispomenuo je pet stvari. Pet stvari koje čovjek može uraditi nakon svrti svojih roditelja. U ovome hadithu. As-salatu alaihima Da dobiš Allahu Subhanahu wa ta'la zanih Kad si na namazu A posljedna raza kad se sjetiš, kad vidiš kuću koju ti je babo ostavio u nasljedstvo kad vidiš zemlju, brate moj koju je tvoj babo nekad obrađivao vidiš vojčku koju je posadio sve to posjeća čovjeka nakon babine smrti na njega reci Allahu smiluj mu se Allahu veri ho u džannut, Allahu prosti mu to je ono što možeš činiti za svoga babu nakon njegove smrti oni se ti I da znaš o za njegove grijeha, zanima ve grije, zanima teža. Oni stvaraju ujedinimo od navdehima. Ida ispuniš ugovore i dogovore koji tvoj babu imao za svojega života. S kim je tvoj babu i relacije, dogovore. Od obracinsta tvoga prema tvojim roditeljima, prema tvojoj majci, prema tvojoj babi i da ispuniš taj dogovor. Wa saltu rahiminati la tusulu illa bihima. Ida održavaš rodbinske veze, jer da nije bilo tvoga babe, dragi moj brate, ne bi imao rodbinskih veza. Ne bi imao Amidu. Ne bi imao tetku, ne bi imao dedu, ne bi ti dao priliku na takav način da na imaš priliku sebi zaraditi dobročinjstvo za održavanje rodbinskih veza. Zato održavanje rodbinskih veza sa rodbinom tvojih roditelja je dobročinjstvo prema tvojim roditeljima. U ojh kramu sa djetihima. I da budeš plemerit prema prijateljima svoga babi i svojim majke. Dobročinjstvo. Zna da Allah poslao jer sam kurban. Pa bi poslao kurban prijateljicama kad iđe radi Allah. To je vid poštovanja, to je vid dobročinstva prema ženi i nakon njene smrti. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala oporučujući da je ona u <coughs> obrebali dijene tu ladekom imlakem nahnov na razobkomvojih javom i ne mojte obuvjati svojecu. Ne mojte obijjati svojju dejecu i strahodneimašini. Ni rani moji vapinjih. Pračo, skoraj je bila statistika u dnemu malazu i imme kotku ći kopiranu. Zastrašujući su podaci, zastrašujući su Koliko je izvršeno u federaciji. To je katastrofalno. Kada bi muslimani bošnjaci na ovim prostorima sebi uzeli jedan od prioritetnijih ciljeva i zadataka. Da ni jedna porodica ne bi smjela biti manje, manja od troje djece. Vjerujte, za samo 30-40 godina možda i manje. Vidjeli bi ko bi bio ovdje gazda, ko bi bio ovdje babo. Znači ovdje, obratite pažnju. Porodica koja ima jedno i dvoje djeci, ta porodica je osuđena na propast. Prijetio da neće imati ko naslijediti tu kuću i to ognješte. Nestaće nas. Kad smo postavili većina, kolika, tolika, kakva, takva, u svome na svome, kao to što narod na ovim prostorima, koji ima svoju historiju, koji ima svoju tradiciju, obili su nas. U tri i pol godine. Zato, braću, obratimo pažnju. Poslani slovoj če nam je postakao, vjernike, te zelbožnog raduda, malud, pe inni mu kažem, bi kum ume, u firru i uaje, adam bi ja, je umelki i ame. Želite žene, lijepe, koje vam se sviđaju, koje će roditi djecu, jer ja ću se ponositi vašom brojnošću, predostalim narodima, upredajim predostalim poslanicima na sudnjem danu. Zato ni jedna porodica, kaže muslimanska, ne bi trebala da budi ispod troje djece. A pogotovo su mame, braće i sestre koji su svjesni. Možeš ćeš bolje uložiti. Možeš ćeš bolje uložiti svoje vrijeme. Možeš ćeš bolje uložiti. A? Nema takvih projekata. Neko može da uloži učenje, neko uči. I to je rječenje, i to je odgovor. I to je pa je hadis Allahu poslanika saznan da čovjek kaže koji najbolje djelo kaže džihad koje je najbolje ideologarni znanje, kaže dobročinstvo itd. shodno čovjeku, shodno njegovim mogućnostima, šta je za koga. A ako nisi u dobru, brate moj, ahirete, daj budi u dobru, dunjaluka. Na kraju krajeva tu ti je najbolje investicije, to ti najbolja penzija za tvoju starost. Sutra, od peta do šestkara djece nek' ja vila uputi dvoje djece, nek' dođu su da samo ti pruže po sto u starosti. Imaš penziju. Paste, to je rješenje i mnoga rješenja, a da ne govorimo u kaburu, da ne govorimo na ahiretu koju ćeš naći ako bude tvoje djete hajrli. Ohrabrujući su, ali po privično malo ohrabrujući podaci, da je ipak u federaciji rođeno u protekolj godini 21ili i 22.000 djeci. A kod njih tamo rođeno je samo 11.000. I vidite oni, a? Šta rade sve? Šta rade sve da bi postakli reprodukciju? od djećih doplataka, od vapaja na televiziji, ovo, ono, jer umiru. Je često sumnjaju da njih ima 800.000. Voljno sposobni od 800.000, ja, po voljnim nekim proračunima. ste 10% ljudi sposobni za borbu. Znate šta to znači, braće moja draga, kontajte, razmišljajte, na koji način te vledamo stvari na 20 godina, 30 godina, na 50 godina. Zato Allah subhanahu wa ta'ala iz mnogih drugih razloga, mudrosti, koje znamo i koje ne znam, da branio ljudima da ubijaju svoju djecu. Pogotovo iz straha o siromaštini, naklju na zuku kuma mi vas i hranimo. ranimo. To što kuranski ajit, mi i njih i vas hranimo. ranimo. Smisao zašto Allah kaže vama prvo, vas hranim, pa ko je vas odranio? Ko vas ranio 30-40 godina, bolan, pa ranit će tvoje djete, što se kiraš? Zato obrati pažnju, ma u zabranu i treći vasijet Allah subhanahu wa ta'ala. Lala taqrabu al-fabahişe ma adlahira minha vama batan i nemojte se približavati semu što je ružno. Prije se misli na blud, ali možete se mislim, podrazumijevati i lovom u kur'anjskom ajetu. Navilo šta? javne i tajne, i javne i tajne, grehe. Zato, je Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, ovdje spomenu, nemojte se približavati jer sva sredstva koje vode do harama biva i šta? Haram. Zato poznavati kumru. Koe je šeleljski pramilu? Vidim <gripti> ciljeva i neciljeva? Cilje, haram, sredstvo i cil ciljeva. Cilj Ako je cil znači haram i sredstvo do toga harama biva šta? <coughs> haram, bač tako. Zato Allah s.a. Eto Allah s.a. dao na redju pola te vjernicima Kulem u Kul mine jagudu minapsarimu ahfadu furuđahum Reci ne vjernicama, nek obore poglede svoje, nek čuvaju istidne dijelova djel, svoje, jedan učenjaka, Brahmatullari ovaj kaže, obrati pažnju. Allah prvo narređuje da spuštaš pogled, pa onda teg da čuvaš istidni dio svoje. Tek onda da čuvaš pulni organ, jer ako sačuvaš pogled, sačuvat ćeš istidni dio svoje. Kad ti to od njih, imate neku potrebu, trebaš nešto da pitaš, da tražiš od žene, traži za zastora, to je čišće za vaša srca i za srca. I tako dalje i tako dalje propisa koliko hoće da se sve u cilju udjelaranja i razdvajanja vatre od benzina. Wa daqtun nafsi allati harrama Allah illa bil haq. Izalikum wasaakum bihi la'allakum taqunun. Inama tawbiyati onoga koga Allah subhanahu wa ta'ala da se ubija Osim da pravda tu na zafira. Spravo vi znate braćo moja draga da od uzišni ciliva S kojim je došao šarijet, pravo čovjeka na život. Pa makar se radilo, i to se više kuta ponavljamo i opet ponavljamo. Makar se radilo o čovjeku nevjerniku, s se muslimani imaju ugovor, s kim imaju muslimani dogovor. S kim muslimani imaju dogovor. Kao muahid koji je u dogovoru sa muslimanima ima primjerje. Ili čovjek vimnija koji živi u islamskoj državi, prihvatio je da živi u njolj. Ili čovjek, mušik koji je mu ste žir. Moji nahadu ime na mušek i ne ste Pa je žirhu hatta jesma kelamu Allah. Ako jedan od mušika zatraži otelj u utočište da živi kod muslimana, da čuje Allahu subhanu ta'ala vjeru, kao što je stepen vizi da muslimani daju nekome vizu da dođe da živi kod njih, da vidi kako muslimani živi tome slično. I najneugledniji musliman kad daje manet čovjeku, nevjerniku, kršćaninu, židovu, njegova riječ braćom moja draga vredi kao halife. Pazite, i najmaniji, najneugledniji čovjek od muslimana kaže ja uzimam tokito kršćanina u zažadu svoju, ne smije niko da ga dira. čitava zajednica ima da poštuje, to niko ne smije da ga dira. Poslanici koji se imaju braćom moja draga ušao u Emanet kod Adija Ibn Mutlima. Muštika koji se vraćaju u taj. Nije smijelo da uđe poslednik svoje srde. To su Emaneti, to se dogovori, to su braćom moja draga stvari. Ljudi su za riječ, ginuli, davali svoje živote. I po da je bio Islam poznat, po Emanetu, po islušavanju ugovora i dogovora itd. Pazite, propisi djihada i propisi rata imaju svoj mjesto imaju i svoje vrijeme u mjesovoj propis <coughs> se u knjige napisali oko toga ali isto je tako propisi imena i dogovora je maneta i, i ugovora i tako dalje isto tako imaju svoje mjesto imaju svoje vrijeme i kada vas kona udao Lazar to vam Allah hoće da budete pamet u ovih pet vasjeta nalazi se braćo moja draga pamet Bomoy inteligencija. Ko se bude oki tio sa ovim zabranama, odnosno ko se budi golniovi zabrana, Allah mu je podario razum. Biće razuman čovjek. Biće razuman, razumeo čovjek. Wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan <coughs> hatta I kaže Allah subhanahu wa ta'ala nemoj se približavati i metku jetima. Osim na najlepši način, kaže imam muđahid trgovina najljepši način trgovina, da uzmeš jetimov i metak, ako si ti određen, da vodiš računa o jetimovom imetku, A? da uložiš taj imetak da ne propada. Jer vi je znate kad bab umre. Kad bab umre. Kome bab umre prije puno lepstva, taj se u šarijatu zove jetim. Znači nije jetim u šarijatu kome nati umre. Odlada je vraćao Mala digresija, obrata pažnju vi kao očevi. Ili koji će sudra biti? Dijete, makar se rastavi od svoje žene, što često puta braća prave greške, makar se rastavio, ne možeš da živiš sa ženom, voli računa o svom djetetu, jer djete mora imati babu. Nije Allah s.h.a. spomenu, mudri savjeti majki, nego mudri savjeti babe, lukmana a.s.a. svome djetetu. I nije šarijat džabe, Propisao da je ko izgubi babo, a ne je jetin, da je izgubi majku. Jer djete mora imati autoritet, mora imati pažnju, mora imati odgoj. Pazite, koji dolazi od strane babe na ovakav jedan način, pa kome babu umre? prine se njegov djed, prine se njegov o imetku. Njegov ameđa, njegov djed, treba ima pravo da uloži imetak da se raznožava u biznisu, u trgovinu, vidi da je najbolji kao s druge strane, o čemu učenjaci govori, a, dozvoljeno, i da se uzme naknada za brigu i vođenje o etimu et i tako dalje. A kad dijete postane punoljetno, isproba se u pamijeti, da razumno, da može sam prevoziti svoj metak, tada mu se vraća njegovi metak u posjed. U ovu fulke ila u mizane bil qiz. La nu keldif unese unapsen illa u saha. I kad vaagajte, vaagajte. Pošteno i pravedno. Brašo, obrati pažnju da Allah spongala kaže, "Mi ne zadužujemo čovjeka iz njegovoj mogućnosti." Kaša ibn Semin rahmetullahi alejhi, obratite pažnju na ovu stvar. Jer ukoliko bi se nesesimo da čovjek iskreno želi da vaga, pa mu se omakni, na ne vagi, nema zato grijeha, jer Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Je zadužio čovjeka iz na njegovoj mogućnosti. Dakle, znači, vagaš nešto, nehotite se ti sedi, promaješ Ako nisi namjerio Allah te prašta i Allah subhanahu wa sveza ovdje propis za mogućnost. Trudi se, budi pravedan. Poštim u laganju, koliko možeš, ako ti se onakne spada grih, spada grih sa tebe. Ols nam poruka ve da kutu qalil walau kana za qurba. Kad govorite, govorite pravedno. To pa makr bilo i proti vaši nebiji. U tole vraćamo na draga veličina ljudi La je شَنَائِمُ قَوْ مِنْ عَلَهَ أَلَّا تَعْدِلُ يَعْدِلُ K'o je akhrebo li takhva Ne možete da vas mržnja to što ti mene mrziš ili ja tebe Ne do Allah subhanahu wa ta'ala Ali da se desi, da mrziš, nekoga Ne možete da te mržnja U odnosu ne jedem narod Navede da budeš ne Allah pojasnio braćama draga ko su kršće Allah pojasnio ko su židori Allah pojasnio šir muši i kada tako dalje Ali kada je pravednost, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pogledajte, osobina savršena, bez ikakve manjkavosti. Opet Allah govori da su krišćani vam bliži od Židova. I jedin je brigu džahnem. Ali pravednost, vraću moja draga, ne želi Allah subhanahu wa ta'ala da kaže nešto što nije tačno. Ubratite pažnju. Pravednost. I to je ono što dovodimo dovodilo muslimane Da su generacija povredajte odima iza one koja je dočekala muslimane, sva prilazla u islam. Sva prilazla u islam. Zbog pravednosti prije svega. Diže parnicu pozna služaj židova protiv alife, protiv alije, kje ne bi taliba, zbog pancijera i sablje. Koji to sud može danas privesti presjednika države da odgovara? Koji sud? u islamskoj državi, sud, halifu, ali radijalnom, zbog Židova, ne zbog Muslima, ne zbog Židova koji živi u državi, u Slemanskoj. Imaš ti dokaze, tuve kaže pancik, ali je nema. Židov slavu, potvorio ga. Presuđuje Kadija u kori Židova, kada je to vidio Židov, kaže kelimesat, gotovo. Pasti, to, su, to su postupci, to su metodi, pred kojima čovjek nema riječi ugovorite go volte upravo nakon makar bimo proti vaših najbližnjih. Qul bi ajdilallahu yafu u ugovor koji imate sa Allahom. Deveta oporuka. Građa moja draga, ugovor koji imate sa Allahom subhanu te ala od naredbi i od zabrana naš govor Ispoštujte taj ugovor. Da biste imali pravo kod Allaha subhanu te ala da uđete u džennet. In zalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Tuha la buje ugovoruje ذا بيسا سترسيشال كو بودوا فتفوني اوه استفالي بيسه چوليك كويسيشاتي الله سبحانه وتعالى الله شكا فتفونيشنا ذكره بيسه چوليك من نسل بيسه چوليك پاندا رزوما رزوري اوندا دسيطا ازادني اعفروك يستبراتك مادراغا وان هذا سرال في مستقيم فاتبعوه ولا تتبعو سبلا فتفرق بكم عن سبيري ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون I ovo Moj pravi put Pa njega Ne Nemojte slijediti druge pute I ćete na taj način otići od Allah Subhanu wa ta'la puta pa Oso da vidi se pogrešno Ubiđenje Pogrešna priča Sufija koji kažu a, Ima mnogo puteva do ženeta Nema braćama draga puno puteva Samo jedan put Do Allah Subhanu wa ta'la Samo jedan put do ženeta koji vodi a to je put koji je mišljao Allahu, poslanik sallallahu alaihi To je put generacija ashaba, tabiina, etvau, tabiina ishodno tome koliko se približimo poslaniku s ovisavnom i njegu generacijama iza njega, prve tri generacije sve jedno po pitanju akide po pitanju fikha po pitanju džihada, po pitanju dave naređivanje dobra, odlačenja od zla itd. itd. i sve ono što znači vjera <kuh> koliko zauzimamo, toliko imamo pravo da se zovemo sljedbenici, Allahu ko sam nikad znači, sljedbenici sunnata, sljedbenici džemata, pogledajte. A shodno tome, koliko se udaljimo po pitanju akidve, po pitanju fikha, po pitanju ibadeta, po pitanju džihada, po pitanju znanja, popitanju pitanju bilo svih tih stvari koji znači, jer makar čitav dan čovjek govorio, da je ono zrne, da je ono ovo, da je ono. Makar buza se u prsima ne znam koliko. Makar, braćo moja draga, donosio dokaze i argumente i čitav dan sjedio i raspravljao. Ništa mu to ne koristi. Krono jede i, vlastno je Leila, o Leila daje da mu bi dar. Bila djevojka, kao kaže pjesnik, zvala se Leila. Svi mi željeli, svi govorili, a vam ladići, momci, Leila je moja, Leila je moja. Al-đabe mogu ljudi sanjati da su sljedbenici sunnata, da su sljedbenici islama, a? Ali je povuka za koga kaže lejla da ga želi. Povuka je za koga kaže Allah s.w.t. i njegov poslanik s.a.v. Koliko uzmeš od ti stvari, ti osobina koliko se približu Allahom poslaniku s.a.v. koliko se udaljiš i ti i ja, dragi moji vrate. Toliko ne zaslužuješ i toliko se udaljavaš od ovog pravog puta koji je zacrtao Allahom posljedniku sallallahu alaihi wa sallam na prašini pravi put, a se njegove desne i lijeve strane mnogo puta kao što je došlo predavljeno od Allaha ibn Suda radi Allahu ta'ala. Rasulullah subhamu ta'ala